Mimi nataja maneno ya mtu wabida mwanzake amwambia mtu wabida mwanzake siku moja Tumekaa hapa majengo hapa kuna hoteli pale tumekaa Bwana mmoja kutoka mouridini ankuja pale Tafshan kweli Mtu tumjua mtaani pale lakini mtu wa wa Tafshan una nini bwana leo ameniodhi sana kule mauridini waniudhi sana Umfanywaje asema ule shekhe yankosa maneno akusema anketa kimtu kwa bimbazi na yeye ni mtu wa kwa sababu aliwahi kufanya kazi mamlaka Riyadh Saudi wakati Sheikh Bin yuko hai rahimahullah asema mimi nilikuwa nikihudhuria kwenye vikao vya Sheikh Bin Baz pamoja na kuwa mimi likuwa siungani naye katika mambo mingi lakini nilikuwa nikikaa tu nikimsikiliza akizungumza Riyadh ambahika kaenda kakaa chini yake sasa yeye ilimuathiri ni ili lakini asema siku moja Sheikh bimbazi mwana nditoa bahashaba ya fulus nyingi sana yaani mfura na ilikuwa ni nikipofu aoni na mara nyingi matajiri wakimpa yeye akig kwa wanafunzi asema bwana yule bwana namletea mmwekea pale akazishika hivi akamwambia yule bodiga wake alikuwa na mtu yomtembeza yom amwambia hebu angalia hapa kama kuna mtu ana sura za kama maskini maskini ambuni tie asema siku bwana mmoja akataguliwa ndoo. Asema ile bahasha akampa kwa chini yakamwambia chukua hii yako. Hakuitizama ina nini ndani. Asema hawe tuweze kufanya hivyo. Simpaka monzo tafasua angalie kuna nini kule ndani. Sasa yuwajuaje kuna nini kule ndani? Yeye hili tukio limemwathiri akawa iwampenda sana shekh bin Sasa ashahid ni hapa. Akasema simtaji mimi shekhe wake sema mshekh fulani bwana amesimama bwana akamtusi sana mwanzo mimi mmemuona bimbazi liko uso wake wa ngara huyu wetu angiza giza hivi vye wewe si mimi sasa mimi nkasadiqisha sadikisha maneno ya salaf kumbe ni ya kweli ujuhu ahli albid'ah muswadda wa in addahna fi alyawmi 30 marra kwa hiyo usijisumbue kupaka paka nini ufuta sunna tu tangara uso wako usijisumbue kutafuta mafasidini sio lotion sio nini ukapaka vile wa nini vile vitu mkorogo sisi vitu gani a a sunna fuata mwenendo wa mtumwa sallam uso wako utangara biidhnillahi ta'ala tay